Salm, te drămuiesc în zgomot și în tăcere și te pântesc în timp ca pe vânat să văd. Ești șoimul meu cel căutat? Să te ucid sau să-mi genunchi cere. Pentru credință sau pentru tăgadă te caut dârz și fără de folos. Ești visul meu din toate cel frumos și nu-ndrăznesc să te dobor din cer grămadă. Ca-n oglindirea unui drum de apă, pari când a fi, pari când că nu mai ești. te întrezării în stele, prin repești, ca taurul sălbatec când s-adapă, singuri, acum, în marea ta poveste Rămân cu tine Să mă mai măsor Fără să vreau să ies biruitor Vreau să te pipăi Și să urlu este.